Ötödik fejezet Legyen harc John mégis rászánta magát, hogy elmegy a klubba. A túlságos visszavonultság esetleg feltűnőbb lehet az állandó szereplésnél. Egy kisét talán azért is beszélte rá különféle érvekkel önmagát, mert remélte, hogy az öreg hollandus elhozza Nórát és látni kívánt a lányt. Bui előkelő társadalmi élete a botanikus kert körül zajlik. India minden városában van szép műpark, amit botanikus kertnek neveznek. A botanikus kerttel szemben, amely több mint száz éves, két hatalmas tó van és közöttük fehér márványos lopokon a díszes, fenséges kormányzói palota. A park mellett van az ültetvényesek klubja is. A fényes parket, s a csillogó tükrök megsokszorozzák a bordó lámpák finom fényét. A rádió zsmuzsikát adott, és az asztalok nagy részét már elfoglalták az ültetvényesek. A barna, élénk tekintetű férfiarcok kellemesen hatottak együtt a keményített hófehér vászon smokingokkal. De minden túlszárnyat a nők ragyogása és eleganciája. Akármilyen modern gyarmat is jáva, az európai életigényeket nem tudja kielégíteni a vagyonosabb osztálynál, ezért az asszonyok, hogy mégis rendkívüli módon élvezzék a jólétet, mennél gazdagabbak, annál pompásabb sejmekben, annál merészebb párizsi modellekben és mesésértékű szereken élik ki a megkülönböztettség vágyát. A cukorbárok hosszú asztalánál ült van Nórával. Karonfogva vezette oda Linzdét, és bemutatta az uraknak. Válveregetve és mosolyogva fogadták. Larzen, a hatalmas svéd, aki állítólag a legnagyobb cukorfinomító részvényeinek többségét bírta, nyíltan a szemébe nevetett. Fárlán a diplomaták nyájas, protektori modarába karolta át John vállát. Ide mellém, Linzday úr! Ezek az urak majd bámulni fognak azon, hogy maga rövidesen milyen karriert csinál, mint ültetvényes. Én fogom kezeimbe venni a sorsát. Az öreg Linzday jó barátom volt. John mindezt hagyta megtörténni. Nóra kedvtelen arccal fordította el a fejét. Az összejövetelnek valami tanácskozási jellege volt. Fárlán tüntetett abbal, hogy Linz Dét egyenrangú ültetvényesként kezeli. Hozzáfordult. Remélem ön is tájékoztatva van az ügyekről. Nem értek a politikához. ho, -ho tiltakozott egy Heinesz telepes. telepes, mellesleg a nagy végrehajtó bizottság titkára. Itt nincs semmi politika. Mi üzletemberek vagyunk. Természetesen, mondta Fárlan. Úgy értettem, hogy szétnézette itt. Láttam néhányszor lovon kószálni. Csak olyan sétalovaglás volt, mondta John szerényen. Szerintem, uraim, mondta Lárzen, memorandumot kellene benyújtani ő excellenciájához, amelyben sürgősen kérjük a kultuszkormányzat intézkedéseinek összeegyeztetését a gyarmat ipari létérdekeivel. És lehetetlen le a szerződéseket. Kiáltotta a nagyon kövér és szeplős Renan Renenkamp. A szerzőttetési rendszer, amit a kormányzó tervezget, megöli az üzletet. Ez végre is agrálállam. Itt csak azért érdemes termelni, mert kuli van. És a kuli fogalma egyetlenent avval, hogy olcsó, hogy igénytelen. Lehetetlen állapotok lesznek, ha a kormányzó rendszere következtében az indiai kuliból osztályöntudatos és bérmozgalmakat rendező európai proletár lesz. A felháborodott vita egyre fokozódott. Vagy üzlet a kolónia, vagy nem. Milliókat fektetünk bele a gyarmatba, mert egészséges politikát reméltünk. Kis haszóra nem volt érdemes ezt a kockázatot vállalni. Kis haszon, vágott közbe Fantongem. A mérlegben azt olvastam, hogy az import 572 millió, és az export 791 millió. 229 millió az nem is olyan csekély haszon. De volt már 300 millió is, más politika mellett. És mi a garancia, hogy nem fog évről évre csökkenni, ha a munkaerőt megdrágítják? Ha nem lehet hosszú szerződéseket kötni, ha folyton építkezni kell. Viszont az előző kormányzóknál, jáva tele volt tűzpészkekkel, titkos társaságokkal, gyilkosságokkal, kiáltotta Fandongen. Ez a kormányzó jól látja, hogy a benszülöttek elégedetlenek. Hát mire valók a gépfegyverek? kiáltotta Lárzen. – Tanuljunk Angliától. Azok nem sokat kukoricáznak a gyarmatokon. – Hogyan? Az angolok mindenütt önkormányzatot adnak? – csapott az asztalra Fandongem. Ne nevette ki magát! – harsogott közbe Fanderbrock. – Az angol önkormányzatok jobban kedveznek az iparnak, mint a mi holland közigazgatásunk. Közben folytonittak. Kivörösödtek, csapkodtak, patakzott a verítékük, és újabb italokat rendeltek. Fánlan eddig nem szólt semmit. Egy lapos kézmozdulata elég volt ahhoz, hogy mindenki elhallgasson, aztán csöndben mondta: Önök nem tapintanak a lényegre. Szerintem gyarmatot kormányozni csak tekintéljen lehet, a hatalom szimbólumaival. A kormányzó épített, felülvizsgáltatja a mi orvosainkat, enyhít a szerződéseken. Miért? Hogy a benszülöttek békén éljenek. Ha tehát ez sikerül, akkor igaza van. A kormányzó csak az igazolhatja, ha nem lesz titkos társaság, nem lesznek tűzfékszek és forrongások. Nos, szerintem lesznek. Elhallgattak. Megértették fárlant. Ha a kormányzó intézkedéseit nem követi a legteljesebb csend, akkor megbukik. És tudták, hogy ha fárlan akarja, akkor nem lesz csend. Értem, mondta Fandongen. Valahogy gondoskodás fog történni néhány olyan eseményről, ami bebizonyítja, hogy a kormányzó bölsegysége és jósága csak elkapatja a benszülötteket, és lázadoznak. – És ha így lesz? – kérdezte Lárzen élesen. – Akkor maguk csinálták – kiáltotta indulatosan Fandongen. Felháborodott lármatámat körülötte. – Gyanúsítás! Ki kéri? Most váratlanul Nóra úrgott fel a helyéről, nem bírta látni az apját egyedül ebbe a kavarodásba. Egyenesen Fárlan felé fordult. Persze, maguk a felidézett vihart Szingapurba, Bombéba fogják kivárni. És a kisebb telepeseket, akik nem tudnak elutazni, a házaló ügynököket és a munkájukat végző orvosokat gyilkolják, majd a benszülöttek, akiket maguk kergettek a lázadásba, hogy a kormányzót megbuktassák. Hölgyekkel nem vitatkozunk, mondta udvariasan Fárlan. Most váratlan dolog történt. Lizdé felemelkedett, pedig abval a szándékkal jött, hogy nem avatkozik semmibe. És most mégis beszélnie kellett. Kellett. Kedves uraim, én sokat lovagoltam a napokba, és kicsi körülnéztem. Megállapítottam például, hogy néhány ültetvényen kezdik összekeverni közös barakkokba a kínai kulikat a malályokkal. Holott önök tudják jól, hogy ezek nem férnek össze. Heinz és Larsen urak telepein úgy hallottam, el akarják szállítani az összes nőket, akik nincsenek szerződésben. Többek között a kulik feleségeit. Holott a kulik így nem tudnak élni. Azt is hallom, hogy túl nagy területekre kevesebb munkást osztanak be, amit ezek az emberek nem bírnak soká. Szóval magjában már előkészítették a lázadást. Ezt csak azért mondom, mert hölgyekkel nem vitáznak. Viszont itt nincs is mit vitázni. Ha lázadás lesz valahol, akkor én ezeket az adatokat több nagy európai labba el fogom helyezni. A hirtelen támadt csendben Fandongen ugrott fel a helyéről, és kivörösödve két csapkodta az asztalt. Ha ez igaz, amit Lindsay mondott, akkor magok mindannyian börtönbe kerülnek. Nóra pillantása csodálkozva csillogott John felé. Az óriás lárzen nyerte először vissza a hangját, és falfehéren kiáltotta. Ez a tacskó az első szavától az utolsóig hazudott. Nem is látták John öklét. Mint egy villanás, úgy suhant a levegőn. Valami recsent, és a roppantest, mint egy gutaütötten zuhant hátra, keresztül egy asztalom, azután nagy csörömpölés és recsegések között végigvágódott a földön. John szeme hideg, sárgás villanással nézett körül. Különösen mosolygott, és megrezdültek az olcimpáj. Nagyon halkan kérdezte. Az urak közül valaki oszza az előttem szóló nézetét? Az előtte szóló árkapocs töréssel és koponya repedéssel feküdt a söntés polztövében. Nézetét legalábbis fenghangon az urak nem osztották. Ha harcot akarnak, legyen harc. Jöjjön, Fantongen! Az emberek még mindig döbbenten és némán álltak, mikor John, Nora és a hollandus elhagyták a klubot. – Jól van, Linsdé, maga úgy látszik mégsem esett messze a fájától – mondta Fandongen. – Bocsásson meg, de nekem most azonnal a kormányzóságra kell mennem. – Zont, micsoda ők le van? Hogy mit beszélt Fandongen a kormányzónál, ez nem derült ki, de este egy káplár kereste Linsdét és pecsétes levelet hozott, amelyben Groves Sinkoffen Ő Excellenciája kihallgatásra rendeli Johnt másnap délutára a kormányzósági palotába. John eltette a levelet, aztán hivatta Morlandot. Ide hallgassom, Morland. Maga itt nyíltan lopott és csalt. Éveken át nagy igyekezett tönkre a gazdáját. Nem záratom be, de azonnal lóduljon, és ha még egyszer bárhol meglátom a birtok területén, minden további kérdezés nélkül addig verem egy bikacsökkel, amíg egész életére nyomorék lesz. Hátra harc, mars! Morland szó nélkül elment. Abból sem szivárgott ki semmi, amit Johnnal beszélt a kormányzó a kihallgatáson, de másnap az összes lapokban megjelent egy hír arról, hogy ő Excellenciája Arthur Lindstedt iparügyi referensnek nevezte ki. Megbízta az összes jávai ültetmények ellenőrzésével, és kötelességével tette, hogy megállapítsa. Vajon nem szabotálják-e a közigazgatás intézkedéseit olyan eszközökkel, amelyek kimerítik az államellenes bűncselekmény kritériumait? Az ilyen ültetvényesek ellen bűnvádi eljárás indul, és birtokaikat állami felügyelet alá helyezik. A lapok megjelenése után fél órával egy mimóza mögül lövés dördült el, és John parafakalapja lyukasan esett az aszfaltra.